Izarro Basurko, Arratxaldeon! Arratxaldeon bihoi! Izarro, ezagutzen zenituen German Watch erakundeak kaleratu dituen datuak? Bai, bueno, azken zinean dira, azken urtetan ere, sandi direnak ez. ipcc ere horako maitzak eman ditu, eta, bueno, nik usteet gero eta sute gehiago ditugu, gero esan sandun bezala ez, Juan Jok. Ero eta ez, uholde eta aurrako hurakai gehiago eta, bueno, kontuan hartzeko zer zer da, temperatura erigotzen ari da, eta, eta horre izin dugu ez esan. Uh -huh. Izaro, klima aldaketan, energia iturriek zer handia daukatela, esan izan duguz, e, energiarik gabe bizitzea zinezkoa da. Abia puntu horretatik, abiatzen da gaur, baipasan ekarri diguzun lana, energiari buruz, pikara magazinen eta e, goienerko operatibak landu duten monografikoa. Zer erakarri zaitu lan horretatik? Bueno, ba, neik hau entzun duen eh, gollenarek antorazten zuten eh, energia soziala jarduna dietan, eta jo, irutizten oso kargarria, Batetikan, ba, ba feminismo eta energia de buruzko ez gehiegi, ezta?, eta bestetikan baitare ba, bierloa hauek uztartzea batetik bueno, feminismo eta bestetik energia ba oso integralria dela eta gero baitare ba, goienena eta pikara magazin ba, monografikoko mm. bueno, egileek izan da ez, men bi eskalrikoak biak eta ba, ba, ba, bueno, ba, oso ikuuspuntu polimanzeetake dela ikusten nuen. Mm -hmm. Eta diburua ba, bueno, ez da oso luzea baina oso irakurertarreza da eta oso arrgdatekoa. Goien eta pikara magazinezin naipatu ditugu Eurek sustatu dute lana Erika Martinez, Goienarko Kooperaa tikoko kide Arratsaldeon zuri ere. Arratsaldeon. Erika, zergatikekin zenioten proiektu honi? Ba, ba ber ez, e, bueno, pikeratik hasogenuen dei bat, eh Karlan bat proposatzen eta eta benoz justu ukere Goyenerren feminismoari eta frente ere Eh e, e, bueno, bai, has neketa bat egite dadigenen eta eta beno momento egokia iruitzit da egun eta bueno, bastan jarri genuen, eh nolabait ere gureia da e, gure bizitzan gure egunerokotasunean, bizitzarrialdean jartzea, eta kontrat ginen, baina balaskiaroan eh hau es, esen egiten, eh, zetan zake no hemeno balasaitasunak hartuko dugu eh hau la, landuko dugu eta eta, eta beno monografikoa batera da Eta liburuan hainbat e, gai aipatzen dira, ze bueno, egilia, askorekin osatutako lana da. E, Izarozu zeuke irakurri duzula la aipatu duguzu, ze, ze a, nola dago antolatua liburua? Ba, bueno, ditua hainbat atal ezuk duzu bezala eta trabakoitan ba jorratzen da gai bat, da? Batzuk dira ba gai, gai konkretu bati buruzkoak, ba adibidez, mugiko edo desazkundea edo bueno, greenwashingari buruzkoak. Eta beste batzu dira ba egindako elkarrizketan, ez? Oinarritzen dira elkarrizketetan eta bueno, baita ere badago Raquel guk egindako komikitxo bat ere eta joa, begia e, esan da, ba holako libu baten ba, eskertzen da, ez? Komikak ere sartzea. Eta bueno, esa lengo sagenaipataren itun ba for future gazteak ba haudek ere badute bere taltsoa eta den artean ikusita energiaren ikuspuntu, ba hori ba Zabalaga bai ezaintzen digutela. Ezain beste daturekin agian, baina esperientzia gehiagorekin. Feminismotik landutako liburua dela esan dugu, baina nolakoa da, emakumeen presentzia energiaren munduan erika? Beno, ba, horrean bezala, ez eh? da... Energia arroa ez da, beste dibide bat, da. E, Orokorrean esango genuke emakume gutxi, baina bai unibertsitatik ja hasita. Arlo teknikoan emakume gutxi, erabaki akartzen diren esparruetan emakume gutxi. E, Agean energiaren arlo sozial horretan, e, lurra eta bizitade defendatzen edo pobresa energetikoari horre egiten emakume gillo. Baina, baina, beno, ere gero guk gara gehiago sukitzen dugunok ereduaren ba, kalteak ez, beraz... E, berla zirada, nahiko desorek atua. Esaten da. Yeah. E, izaro aipatu dugu zuain bat gaila lantzen direla green, wash, green wash ere bai, e, inoiz aipatu zu hemen ere bai, marketing utxa ala negozio bilakatu da ba sireta baten e, marketing bezala sortu zela dirudi, ez? Ba enpresatasun nazionalek, ba gehienbat berain eskandaluak estaltzeko, ezta? Holako, eh, berde itsurarekin. Baina, bueno, ematen du orain berriz, ba asi direla datorgune etorkizuna ikustara zen, ez? Eh, petroli garekoa izango dela, ikusten ari dira eta noski etorkizun horren partneren hartu nahi dute. Eta, bueno, ikusi ditu zor aukerak eta teknika eskura aukerak. Ordun ba, daude parte hartzeko desiatzen. Ordun liburuan agertzen den adibide bate, emango dizuet, ez? Adibidez, Iberdola urteak eta urteak ditu autokontsumaren aurkako iritziak ematen, ez? Hainbat eta hainbat egunkarietan eta, ez? Eta bain legea onartu zenean, ez? Autokontsumaren legea onartu zenean, ba, bere bezer guzti eskintzen di aukera, ez? Ordun, ikusi mm. bueno, ikusi zakegu aldatzen denen gauza. Erika Goieneko kooperatiba da energiaren esparruan ari lanean, argi indar enpresan badago Da zuek eskaintzen duzuen abantaia? Ja. Bai, lehiatzerik zaila, ez? E, Benzatitz egiten bat dugu potereari, potereari buruz, edo prezioari buruz. E, beste gauza bat daguk, e, beste edu profesatzen dugula, eta hortan bai, e, lehiatzeko aukera daukagu. E, honek zanezen edu, agarretasuna, parte hartzea, ez? kontsumo arduratua e, sustatu eta Bueno, kapitalismoari e, bueno, aurre egite, egiteari nahi diotenek dio ba, ba beste eredu bat daukatela eta hortan bai lehiatzeko aukera daukagu. Baina, baina beti ere jakiten guk zer defentatzen dugun eta geure eredua aurrera eramaten bestela ez ineskoa da transizio energetiko horretan eh aipatzen du autoreetakoet Esmeralda Bakerok Jerta Airton eh, ez ondo auskatu dudan baina eh dakit, norke asalduko digu ze eh, izan zen emakume hau Ben ben nierstenik saleko bet pixkatza bat Bai bueno eh hasteko asaldenatu pixka bat eh zergaitik eh aipamen hau ez eh azkenean gune ngenuena da historiak gazten edituen, e, bueno, ba, interesgarri interesgarriak askotan ez, eta energiharloan ere hori ba, ba gertatzen da, eta, bueno, nahi genuen aipamen bat egitea. Nera baki genuen, ba, e, ba, biografia bat e, azaltzea, eta, e, bueno, pikara magazinekoek e, hau proposate zuten, eta, eta bueno, polita, polita izan, izan da ez, e, bera ingenieritzen fizikoa, fizikan eta matematikan e, aditua izan zen, eta gainera e, mugimindu feministan parte hartu zuen, Eta, bueno, arko elektrikoa ikertu zuen eta etorkizunerako elektrizitatearen sistemak e, onarriak e, e, txarri zituen. Eta, bueno, e, bere garaian ere, bat, ere, aurre egin zionez, berez, ez da bakarria arlo tekniko hori, baizik eta, ba, feminista bezala ere, ba, bere lan egin, bere lan egin zuela. Uhum. Eta gaiekin jarraituz, desazkundea, ala bizi kolapsoa e, gilietako batek ere aipatzen duena. Bai, he, ala dio Jaino Markozek, bai, <laughs> argi dagoena da, ba, ba, bueno, behin baina gailaetan aipatu dugu hemen, ez. Energia kontsua maila dakagun orain, ba, ezin dela, ba, a, a, asetu energia beharriztagarrekin. Hortan, jende bueno, asko bagau dela, ya, hori e, pentsatzen. Eta bestetik artikula dion bezala, ba, mundu kapitalista honetan, ba, azkundea eta azkundeak hori ba, behar du, ez. Hor du, bina eta dijalatzen badego, ba, argi eta lapsoragoaz, ez. Eta ikust nahi gea ba hainbat arlotan eta klima larrialdean, ez? Eh hasieran German Watch orrekemenda kodatuetan ez, klima larrialdia, especias korengalera, suiteak, ez? Gerrateak baita energiari, ez? Erne jaikinrelazionatutako daudenak eta zenda da geltzaigun aukera? Ba, bueno, ni kezan dela, bintza energetikoa bai, ez? Eh gero ta energia gutxiago kontsumitu barko dugu eta bueno, hori naiba dugu, ba saiestu Energia gilegikerionek azortzen dituen arazo guztiak, noski. Ez eh, hue hitzegin dezagun mugikortasun ekofeministaz. Eh, adibidez, zer gartatzen da autoaren erabilerarekin izaro? Bueno, badindako ikerketek uzendute, dute, ba, gizonezkoek nahiago dutela, bueno, nahi dugula autoa, ez, eta motorrak erabiltzea emakumezkoak berriz, ba ohientz eta garraio publiko erabiltzen dute, ez? Eta hori da datu da dira, gero garrario publikoan erabilean, normalean, e, gehien goa dira, emakumezkoak egunoko iruroga, irurogeita marreko portzentaiekin. Baina gero ikusen dugu, ba, e, ikerketa eko-feminista hoen da ba, gizonezkoak direla, normalean, autoerabiltzeko gogo handia daukagune, gizonezkoak direla, ba, autobus horiek edo garrario publikoek horiek diseinatzen dituztenak, Eta noski, ba, nola diseinatuko gautizte ez, erabiltzen ez dituzten gauza batzuk ez, ba, orta orduan ikusen ditugu, ba, ba, adidez autobusak, ba, zer arazo ditugun, ba, gurditxoekin ez, zumea edakartanea badakitez, gurditxoekin igotzeko zezailtasun egon diren, nola igo daitezken ez, eta, bueno, ba, gurean adibidez, emakundek esan die, ba, inzituzuei, jenen ikuspuntua kontuan izateko diseinu guztian. Mm? Eta nikuz eta e, arlontan aurrerapena badaudela, baina kotxa duen botere maila hori kendu ezean, ba zaila izango dugu, nez, fiskat e, hori barneratzea eta beste mugikortasun bat e, pentsatzea. Beraz, e, zer ekarpen egiten dio feminismoak e, mugikortasunari? Bueno, nikuzet hori dela. Bueno, bai, esan e, ba. <laughs> Bai, eh moikotasuna irburuz egiten adkoan nere aipatzen da eskabandollo bait urbanismoa, es eh? nola nola da gure gure hiriak, ero ere moikoertasuna bere dagina bere dagina du. Orduan, eh, beno feminismoak esaten duena da alde batetik eh, nola nola da diseinatuta da gure hiriak, es eh? estetik lanera juteko baina, zenola kolanera juteko, ba, lan produktiboak, ez, eh? e, eh, bulegoak edo lantegiak eta baiz, eta dibiles ospitaleak edo zainzalanak egiteko eh egiterakoan ba hoiek es dira mugikotasun atletika diseño atletik es dira kontuan hartzen, esordua feminismoak horrek instalatzen du eta enolabait ba esaten du ba, gure gore ere berriro isinatu behar ditugu, norabait ere ba, emakumeak denbora asko ez galtzeko geure bizitzan, es eramaten ditugu umeak normalean medikura, erosketak egiten ditugu eta iria eh ideia ezago ez pentsatuta horrelako gozak egiteko, eh tenbora asko gastendu dugu eta horretan hortan ere kontuan, e, kontuan izan behar dugu hau eh gure auzoak berriro diseinatzeko, gainera Covid garaio honetan ere e, auzoen diseinua ber, berriro ba batera da eh maigainean, eh diseinua daukagun. Amaitu horretik eh non dago eskuragarri, aotan ibili dugun liburu hau ba goginer eta bai pikarama gazineko weborrietan dakazu e dendetan eskuragarri eta pandemia ikusten duenean segurazki ba gian goienherren bulegoan bulegotan eta pikaraka goitzena egongo da eskuragarri ezta tika Bai Bai, berez momentuz e, webbunean e, daukagu, gainera ere, e, bueno, kaba, ezin dugu erakutzi, baina e, portada oso oso politada, oruan kamizotak ere atera ditugu, e, berez, e, bai, txalgai daude, bai kamizotak eta bai monografikoak gure webunean eta pekara magazinen ere e, bere webunean dauzkate, eta ben otorkusen ikusiko ikusiko dugu momentuz, Aleixan behar du. Ba, Erika Martínez, Goienar operatibako kidea Eskerrik asko, gure gombita onartzea gatik, eta izarro basurko, zuri ere, Eskerrik asko, urrengo arte. Vale, beste tarde, ondi bili. ¿Onde izan? Bai, agur.